Doina inimi, Doamne Iisuse Hristoase, Te iubim, fiindcă lacrima Ta în ochiul nostru a crescut, când sămânța Ta pâine s-a făcut. Doamne Iisuse Hristoase, Te iubim, fiindcă inima noastră, chemarea Ta ca o toacă a bătut, când glasul Tău, ca o limbă de clopot, de limba noastră s-a zăbătut. Doamne Iisuse Hristoase, Te iubim, Fiindcă scara urcai și în ochii ne-ai privit, Fiindcă în cartea sufletului nostru Credința, nădejdea și iubirea ai citit. Doamne Iisuse Hristoase, Te iubim, Fiindcă pe soarele crucii inima Ta, Fulger de diamant ne-a vorbit și vorba Ta, în inima noastră măslinul iubirii a rodit. Doamne Iisui Hristoase, Te iubim, fiindcă roa ochilor Tăi peste ogorul inimii ne-a căzut și rodul iubirii Tale să crească în noi a început. Doamne Iisui Hristoase, Te iubim, fiindcă smăchinul uscat al neamului nostru l-a inviat. Și de pe creangai de aur, rodul, ca un rug de sânge ai luat. Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim, fiindcă în Ierusalimul inimii noastre ai intrat și cântarea de slavă, prin Sfintele Slujbe, te-a bucurat. Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim, fiindcă în corabia inimii noastre te-ai suit și. Valurile de sânge le-ai potolit. Doamne, Iisă te iubim, fiindcă botezul de sânge peste țara trecut și-n te-a durut. Doamne, Iisă te iubim, fiindcă lumea luminii și iubirii ne-ai dat, iar iubirea și slava, noi cu doina ți-am cântat. Lacrima pentru țarina dorului. Doamne, cer care să cumpărăm țarina în ne învățat, fiindcă mărgăritarul cuvântului Tău, în ea l-am aflat, descoperă nescala pe care sfinții Tăi la Tine s-au urcat.